Goban, Donostiako musika talde bat dugu 2015garren urtean sortua eta sieran trikitiza eta swing gauztartzeko asmoa bazuten taldekide berriak sartuala, homen musika estilo propio bat garatu dutela. Gaur egun zazpi lagunek osatzen dute taldea eta horietarik bi ditugu gure artean Jonne Laspiourgura Isabel eta Salba Ramírez Cruz, caixa unon, caixa Leon. Osungi? Osun. Bai, esan dut, e, garatu den proiektua dela, oso denbora gutxian gainera. 2012-tean sortu baitzen e, taldea? Bai horia hori, ja. e, 2012-tean hasi ziren lide randuta honintza, ba, bueno, ba, hori proiektu batekin bereziki trikitizia eta swinga usta, ustartzeko ideiakin. Eta, bueno, kantu batzuk sortzen eta, bueno, ideia hori garatzen aiz dela, bueno, juntzien sartzen... Ba, ba Beste taldek ideak, ba pianoarekin eli eta estik horrekin, eta eta sier da, bueno, bueno kantuak egiten nahi ziala, e, iritsi zen puntua, da, pero, hori ritmo gehiago bat zutelea eta e, bateria, edo, edo elektronika sartuko zuten, e, bueno, iztabaiatu zuten, da azkera, bueno, e, Joseba ezagutu zuten, bueno, el, eliren laguna zen, eta Eta hola, bueno, Joseba, ya, ba, bas, elektronikoa ekarri zuen taldera, eta hon horrekin ja ba Electroswingaren e, e, jarri zent taldea, ez? Eta bueno, ba biskate, elektrosuin berezi bat eh nazten duelako, bereziki trikitixa dela instrumentu mm -hmm. bat fiska e, saia e, estiloari. Eh eta, eta bueno, horrela ezen izan hasieran ideia oso argi batekin e, proiektua norabide hortan juntzela, besterik gabe, ba, ba, bueno, ba, jendea ezagutua dela lagunak eginela, ba, ba, ba juntzen uh -huh. proiektua. Lagun kuadria baten emaitza. bada. da. guztiz. Eh bueno, prozesua luzea izan den ere, esan izan bezala 2015ean hasi izan, baina bueno, eh azkeningoak duela urtebete inguru sartu ginen eta azkenean bai esaten duzuena, eh badatzen antzeko zerbait, orain 7 gera. Baina, bueno, taldean egon diren pertsonaiek ere, nola bai, bai taldekoa dira, eta orokorrean bidean laguntzen gaituzten guztiak. eta orain eh disko grabatzeko prozesuan bai, jendea batu zegu ere bai, ez? Mm -hmm. Kolaborazioak ere izan baititzue. Kolaborazioak izan dira talde kideak izan direnak, eta, bueno, barra sidoen batengatik edutzi dutenak, ez? Ba, adibidez, ba, lide errando, ba berre proyektu alier ba, eh alierren ba, buru belarriagoteko ba, talde utzi ber izan zuen. E, baina jarraitzen du ba, gurekin bai, WhatsApp taldean, da WhatsApp taldean maila ezabe, ba ba sea taldeki e, egun eta bueno, pos, parte hartu dute ere eta baita ere mailegerrikok eta serbera hemendik ere bai. Eh mm hori, -hmm. e, Barrasioz berriagatik utzi berri izan zuten bere garaian taldea, baina bueno, jarraitzen dute proiektuaren parte izaten, ba, beste, beste modu batean, ez. Ta beraien ordez beste hiru hartu dira, hori da. E, bai, lideren ordez Raquel sartu zen, e, maireen ordez ni, eta bueno, aspaldi lehenago asierren ordez xalua bera. Mm -hmm. Lehen lan luzea, argeteratu berri duzue, eta irakurri dut, diru bilketa kampaina bat, ere, habiatu e, zenutelat diska ba, grabatu eta argeteratu alizateko, diru bilzea kanpaina nola joan da? Diska eskuan dugu, beraz? Pentsa dut, ongi? Ba, ondo, egia esan eskoa aluzinatu genuen, E, ez genuen hainbeste koherantzuna espero eta ya lehenengo astean edo gainditu genungur espektatibak eta, eta askorekin gainera eta laster lortu genuen eta asko erreztu zizkegon gauzak eta polita izan zen ere hori guztia ikustea ez eta uhum. eta hainbeste jende honekin ez, tontara Zenbateko lana, ekarri du proiektu honek dizkara <risa> <da> irizteran jo <risa> In fina, zen bat hilabete Ba, bueno, a ver, 2005 hasitzen ja kantuak egiten, ez? Ordun ere badau kantu batzuk, hori, pf, pues e, urte daukatenak eta baita horrek, bueno, kantuaren beraren evoluzioa, pues hor dago, es. Eh, bueno, 2007an ja kantu, kantu batzuk batzu jarri ginen, eh ja, bueno, bizute gen un ordua kordua zela eta hori, ba urteko iraian jarri sartu ginen estudiora. E horra hasateko xote studioetan Iñaki Bengoarekin eta bueno, horre ikusi genuen ere, bueno, ja batzuk ja guretzako bueno, ba gehi gehiegi zeukatela eta zerbait berria nahi genula ober genula. Ez, psikat ere e, freskotasun hori jo guk ere edukitzeko, ez. Eta eta hor beste hiru kantu berri e, sortu genituen eta ardun Ba uchaian sartu gara berriro estudioan eh ba, ja, kantu guztiak amaiakantu hauekin ba grabatzeko ez. Uh -huh. Eta izan da lan no luzea ze egiten electroswing guk. E, Orduan karo, eh ez azpilagon e, jator baina ideiari gabe e, zer, zer nahi degon ba ba bueno bai lanandia ba berezik igual e, elektronika talde elektronika badau kalako, hori ez, e, infinitoa da, ez, beti alda, beti alda hobetu, beste alda soinu bat gehiago lan edo edo, ez dakit ez, beste, beste ikutu bat eman, beste buelta bat eman. Eta, igual, talde et, akustikoako bat, edo, organiko bat, ez du, bueno, baterian txarra bali mazera, ez da, ez, aleik eta hori ingo zu, baina hori ingo zu, eta elektronikan bat beste buelta bat beti, eta hori, bueno, hibilik gara gari batean hori ba, Grabatu gure artean, entzun, pf, beste bolta bat eman, zuk hau egin, besteak hau. Eta hori, hori da egale gehien luzatu duen. Ez? Gero ere azkenan zazpitaldeki digera, e, instrumentu ezberdinak, ez? pianoa, trikia, gero gitarra, e, elektronikan bajoa eta sampleak beste dira, eta gero ere koroak e, instrumentu bezala praktikamente ez. Zora... Mm. Orduan horrek eskatzen du ere, bueno, bakoitzak bere bere lana gainontzekoekin, ba, ondo ondo lotzea ta ondo ezkontzea, ba, ba, lan hizugarria egiten du, eskatzen dugu, eta ta ta bueno, ba nola proba ta cachasko egin bar izana, ez? Eta bueno, eskakigeroia estudioan ba, pf, marri, ba, berdin, ba beinda berriz grabatu, beinda berriz zen astu bueno, baina baina geroia estudiokoa ba, luzeata izan arren, Oso, oso pozik emaitzarekin eta... Uh -huh. ja. e, bilatzen zer duten soinu hori aurkitu duzu. Bai, gutxi bai, gora bera, bai, e, gukerezganekin oso hando ze aurkituko genuen, eta e, nik usteet, nahiko urduri gondela bukaerako zukomentatzen duzun soinu horrekin. E, bidean esan beharra, anter barri gurekin, eta pio-pio digula, eta gero e, masteraren ere funtsezkoa izan dela soinu hori hori izan da din. Entzungo mm -hmm. ditugu hainbat kantu, edizkako eh, kantu zumbaitzu bintzat, horotara amaika, eh, pieza sartu dituzue zuen, zuen lan berri honetan eta maiz entzun den kantuetariko bat nekropolia, izan mm -hmm. da? Bai. Kont, kontaigu zuen kantu honen nondik norakoa nora sortu zen eta... Bai, ba, bueno, e, abesti hau sortu zen donosti bi minatamasei kultura lari, ba, e, buelta bat ematen, e nekropoli bateta hitz egiten du, e, Donostia kultura hori eta gero e, Donostian gertatzen denari buruz hitz egiten duna, ez? E, nola geratzen den nola baita, ba hilik, ba ez? Eta ba, kritika argi bada. Ah, mm -hmm. sentzen. Ni Ma emendabe Maili Gerriko ta lidernantzako parte hartze utzi kantuan eta. Entzon Bye-bye. <laughs> itzen dugukoan talderen diskoberrian aurkitu ala izango kantuetariko bat, eh, koban taldeko bi ditugu gurekin eta zuekin segituko dugu eta erranaiko nuke Luma Zorroz batekin idaztetako kantu horiek, ez aurkitzen ditugula zuen lan honetan, e, tematika ezberdinak onkitzen dituzue eta ironia puntu horrekin irriño maltzurra nabari da zuen letretan. E, hori da, pixat, e, taldearen marka ere. Bai. Du diga, eh? Bai, bai. Eh, bueno, letretan ez daukagola eh e, sistema bat, ez norbait eitzen duena, pues eh e, igual bai batzutan bai, norbait ekartzen du ideia bat, baina gero bueltzak ematen dizki eta eta bueno, kantu bat igual osori bada norbaitena, beste bat, ba denoak igual exaldi bat eta eta ordun, bueno, hor horrenikan or sistema bilatzen geria, baina Baina bai dui gabe kritika sozialerako erabili ditugu kantu, kantuak e, guztiakate zerbaitortik eta eta hala uste dugu erezakitez, oso, oso taldetik eginako egindako letra dira etzu horretan ez, oso ez di hori e, norbanakotik etatzen direna gauza intimo buruz mm -hmm. orokorreanez. Eta, eta, bai, uste, e, saietzen garela, imaginatzen irudi, irudi indartxu bat, e, esan guratxua den e, irudi bat eta hortikan historia bat e, sortzen, ez? Eta nehi hori guztentze gehiena ditugun kantotetatik eta hori hori da, ez? Hori, e, e, ba, senyorita bat, akelarre batean hori bakarrik irudio oso potentea dela, e, eta, bueno, hortikean eta daiteke, ba, historia bat, ba, bueno, haukala ba, dibertigarria den punto bat, dañabaita dara, ba, e, kritika bat, estrapolatuetekena, e, ba, ere bueno, e, mu bat era, edo bestera. Ez? Eta ez dakit, guztiakin bilatu dugu, lakosera, edez, igual bai egia da, bai pus, eie eta kongosko ergoa direla, eta egual ba, esplizitoenak, edo, mm -hmm. edo bai hor bilatu dugu ere espreski, ba, Bueno, le feminismo aldarri bat, e, baita de taldetikateakoa eta bestea gehiago zan ernaitaitzinak antolatutakoak gazteak elarrerako ba egindako, egindako kantua eta bueno, hor lotuna izan genuen un va ba, esclavo en idea ta bueno, cultura indarraren gehia, mm. ez ze, zerbait. Mm -hmm. eta, eta hori, baina, bueno, baina beste guztiek, em un denbagote zerbait, eh? nik uste Ei, oso visualak dira eta erraten duzun bezala historia baten bidez, e, kontatu nahi izan duzue edo kritikatu nahi izan duzue gizartaren e, alde bat edo beste. Bai, ez dakit oso nola zergatik, baina beste guztiak okaten e komunean hori pixka dez, badira historiak edo nola narratiboak edo ipuintankerakoak imaginatzeko errexak eta eguneroko tasunetik, habiatu e. Bola, bait? Zuek idatzi dituz da, ikantu duziak? Bai, baina, ba, batzuk adibidez, li e, lideet taldean zegonan eginak dira, baina, baina bai, e, asier beramendik egiten duen, berake placer txikiak egiten egiten duen zati bat hori berea da propio, baina gainegotzekoak bai, eta gainea bilatzen dugu, baita ere adostasun bat, e, normalen estetikoa, e, bilatzen zerbait, e, Estetikoki koherentea ditutzen zaiguna gainontzeko kantuekin, ez? Uhum. Zer, ba gore puntu batzutan, e, besteekin e, batuko den hori zerbait, ez? Eta, ba, i, oza, ez dakit irudiaren da, ez? Ari beze bestea, igual, panpinpuzkatu den fabrika izan zela, como es, esaldi hori geneukan, ez? Gizartea edo erakunde batzuk imaginatzen genietun horrela ez? Sartu hor, eta menga panpin panpinpuzkatuak sortzen ahi den e, bueno, gizarte bat irukatzen dugu, eta gero letrapioa, kozatuzetzen egon egitea, ba, Baina, baina konceptoa oso argiz egon, eta arduan, hori, hortik diraka, hori, e, koherentea nahi bitzen zaigona uh -huh. Eta musikarekin, hobekin ezkontzen den e, formatua ere bada? Bai, e, eta saten, na, e, oso estetikoa dira besteuetako asko, ez, esaten genuen irudiarekin eta hori irudiak er, e, soinuak ere barkatu transmititzen dego, ez? Ba, melodia bat ateratzen dijoen enean, ba, segituan diogu jo, ba, honek ez dakiz zer berdu edo jo, nertzako ritmo honek zuzena non ta egiten du edo e, katu, katu marginal bat eta egiten du erritmo hontan dantzatzen duen katu marginal batetaz eta bere kalean gertatzen denaz, ez? Guzti ez batuta daude bai. Dantzun ba, gou kantu batzen, kantu entzun? Naiko zenukete. Katu swing bera. Katu swing. Mm -hmm. Entzeko? Eta ni ninaiz nekropoliko katua Iez egiten aditua Ekura ez zendu tripu anto berte Zarek laztetik anto zendutako ez ne Txakurraki kutsi ezkero aldatu kalestan Dikankagin azkarri riparrez Koliko katua, hie segitzen adikua Batzerrena askuzte gure eta gau Guarazinak asteak zehar horretzen hau Biziak astatuan zorreza unkan baraukatu Okormetan gora marramiau Deiak ez ziratra batzen posan Nankak lertu arde egin bodegutan zangor Zizapero perekatu faro larkitan bizitza Batek zazira ondita Bakoban, eh, taldearekin segituko dugu solasean gaur. Eh, zazpi, talleik edatik bi etorri zaretela ipatu dugu. Eh, denak eh, musika munduan bat zenuten zuen esperientzia? Ez, es, inondik inora. Inork ez, esan. Ez, ez, ez. Ni bildeanago beste Fisis versus Nomosekin, jone eh, no nogenekin ere, ez? Bai, baina eta eta listo nintza berbena batzuetan nahitzen zen, eta mm -hmm. eta bai, <laughs> e, baina listo ez, o sea, talde bezala ez, egia da... Ba, e... Bueno, aserbera mendiere laul Aser, bai... proiektuarekin eta gero, di de liar proiektuarekin. Bueno. Baina guztiak izan ziren aldi berean gutxi gora bera aurretikako esperientzia hori, e, ez... Ta, eta gu, gu zazpiok diskoa, diskoa garratzen, lehenen goldia zen zazpironzat. Ieza, donosti aldean, ez dakit, nire impresioa den, bada mugimendu berezik, nogen aipatu duzue, eh, asier beramendi, lier dela, ez dakit, azken aldean sortzen ari dira talde eta proiektu oso ezberdinak ez? Bai, e du digabe, eh? ikasturtontan, eta du, erauleek diskoa, pelaseke diskoa, lierreke diskoa, no genek ere, e eh Iñigo Zerruia arteko iste diskoa ere e, eta dute, o e, ere, diskazo eh bai e, Eta, eta badago gauzat ere, sea, denak edo gehienak eh lagunak garela edo bata bestearekin jodegu, edo edo bakago beste proiektu proiekturen bat eta eta neuste ez da kasualitatea ere, o e, asko lagundu lagundu diogu elkari ere. E, baduelela bi edo hiru urte onginen proiektu batean e, bueno, e, ez doka amaitu de, deitu genien bueno, Bizkal gero frakao izan zen baina baina <laughs> e, baina hasiera izan zen bastante potentea eta ba, bereziki e, bueno, unai pela jo gori pelaxeko pelaaxeke bueno, susstatatuun proiektua eta eta bueno, kartu ginen hor eh, hainbat talde bai Ikuspegiantzekoarekin, eh, denok autogestiotikan mugitzen ginenak, e, inkietude musikal estetiko batzutatik abiatuta ere, eh ikusten igual ere askotan e, bueno, euskal Estena badela beti bueno, bai estilo batzuentzat edo molde batzuentzako tarte asko, eta ikusten genun ere eh zela Eh, beste, beste, bueno, talde batzuk eh, hori ez errepikatzen, beti, betiko errepikatzen ez duten talde hoi entzako lekua eh, eh, topatzea oso, oso zaiatzea eta, bueno, ustez, kezka hori zen, eta batzen gintuen autogestio ikuspegia, eh, baina gero beste erigabe pues, laguna geha eta listo, eta eh? esan egitea, badaude oso, oso, oso ezberdinagaren nora norabide batean, ba, es eh batekin o beste hizkuntza batean o beste estilo batean baina gero bat atzetikan badago hori, ez? E, bueno, laguntasun bat, eh, konpartitzeko materialak, konpartitzeko jakintza, mm -hmm. eh, konpartitzeko datak eta eta ni ere hori oso momentu, oso momentu interesgarria dela, nosti sketch, bai, bai, bizituen aisaitena. Vayas que komunitate txiki bat ere badela esan daiteke, mm -hmm. ez? Mm -hmm. Bai, duiga, bai. Eragiten e, e, du ere ez eh donosti bisitu un egorak ere ez pizkat kultura iriburutza ondoren ez ba, sortu diren proiektuak ez dute asetu iria, ez? eta, eta gainera ere ba eh Arasondia ba bueno, gun autu autogestionatuekin ba ba justogarai izan zen gaztetxekoa Isana e, Leukozkiri, bueno, baimena kendu izana kontzertuak emateko eta nikuztet horrek ein batean ere eragiten duela zerbait, ez? E, ez mm. e, ere, eh, inquietude hori aragotzea. Ezagik, eh, paradójikoa izango zen den arren ere, o sea, el Leuko gutxoabe baina horrek ere bultzatzen du Sorkuntzatik eranztutea eta nik uste dut, hor bueno, horri garela batzen, dari garela proiektu proiektuak sortzen eta eta bueno, pilotika hasten ere, eh, o sea, mm. bata no labaite hartzen bakarri balimazabe, hor baina joi, bestekin sabeenan hori gehiago ikasten duzu eta sortzeko ere gogo handiagoa, eh, eta bai, mm. hor ni ni oseposenaba. Eta erdistasun gehiago ere ez mm. proiektuak abiatzeko. Electroswingeren autoa egin duzu, eh? Trikitixarekin lastu zehanduzen bezala, e, izan duzue işilasi turririk edo nola itzi zarete honetara. Pff, hain bat eta eta desberdinak, e, ez dakit, garrantzitua da igual hontan, bueno, Baiose bat eta Baionitza, eh, eta Josebak adibidez baitu hiturri asko, eta, bueno, beti dago bilak eta batean, eta hori izango nuke dela nukleoa bezala, eta gero... Bai, ez dakit, dago, el elektronikaren zatean jose gieneran batzen duen, eta hor, bere hori ez, nik ez dituzagutzen bera egizatzen talde jo, baina... E, bueno, nik erizn dekin... <laughs> Justi, ez, eh? bueno, ez dakit, ez dakit, ez dakit, eta pila batean, bera bueno, jarraitzen du asko eta, eta sakontzen du pila bat, Eta gero badago igual orokorrean, baina igual Electro bai, ba, bai, ez dela, pues bai, va, pues mítico, que es Viper bai Caravan Palace, eh bueno, pues más dira ere, ba egiten dutelako, ez? Baina gero ere nikuste badagola gausat bakoitzak bere bere instrumentoan ere bilatzen dugula e, CEO cerecía ze, es eta, eta da hori, ez, bos, elipianoan, el pianoan pues que sin ina sin fijatzen, ez, e, honi o ni gitarra manuxekin, ba hori o irrenjar eta olakoak ba, ez, es. Pero gero ba, gero ez, hau, ba dituzten taldeak edo que do espreski en lineak elantzen diren kantuak, ez, eta eta holako bilaketa bat, es. Ordun eh pizkat hori, es, badago bai, pues referentzia nagusi batzu, baina gero ere bakoitzak bere bideo horretan sakontzeko Mm -hmm. e, bono gogoa behar, edo referentziak. Eta baiz haietzen garela biatzen, joa, ba, klasikora juten ere, ez? Osa, naztu ma oso modernoa dairen estilo, baina gero hori aliketa klasikoen era ere juten, eta ez, bueno, ez ekit, musika beltzaren e, ongauzatzuk hartzen, ere bai, ez? Mm -hmm. Diskan da da, e, disco, edo viniluen, e, zaratatxo hori, edo... Mm -hmm. Hori ba, ere, bada, ba, estiloari agokion zerbait, ez? Osa... Iosobak bueno, bereziki berada sample bilaketetan aditzen dena, ez? Eta jertzen antzuten, hori, hogi garrena am amarkadako musika eta edizatu kantu honetan hartuko dut klarinete bat. ta zuk antzut ez dukantua eta ez dezuna bat baina, bai, oza, bi segunduko klarinete bat arrat bat du, uh, gero bestarekin egiteko beste zerbait, ez? Eta hori ere bada nola baita estilo areagoki ona, ez? Bai bai musika beltsari orokorrean, ez e, baina baita ere elektronikari espreski ba hori. Ba hartu mo, eta, e, bueno, e, kopiatu eta eta eraldatu, ez? Eta eta sorkuntza izeta ere hori ez? normal egin modu baina beto le nago, ba ba hortan hortan, osea, hori on hartuta, ba hortik hortik abiatu eta eta ordun bueno, osartzen diren sample asko hori oso zarra dira, eh e, binilo soinua Benilo soinua da, ez. Eta, eta, bei, eta gero ere, ba, bueno, ba, ba, baita ere, ba, gor, zarra eta berriaren arteko nasketa hori, ez. Mm -hmm. eta, eta inkluso ere bilatu dugu piskatu hori, ez. Eh. Oso organiko eta mm, e, klasiko sonatuko duitun gozatzuk, entzun godiin gozatzuk, eta, eta gero ba oso fin eta, eta moderno egongo beste batzuk, ez. Hor nasketa hortan. ma bueno, ez dakit guzti den, ere, eh. baina, bueno, hortikan badi joare konzeptu bat, edo daiat. Boro biltzen du, siat. Ba bai. bai, nolai kontraste hori, ez? Bai. E, elektronika dago hor e, berrin alitzatekena, eta gero treketisa izan dena, Euskal Herreko instrumentu tradizionalan bat urtetan, eta eta fusio hori dela esantzakegu kontraste hori. Mm. Estetiko ere uste dela badago hori ere, ez? Baitzongo dugu, senyorita batak helarre batian, izeneko kantua. Etenin seko zapata bertza, bisera txuria Gekrema berrogeita maruta, ma birkinan argazkia Masuketa gaurian mas, Ezkerrean marra txurigorri, eskunenek isa Esanien hitz oiteko egin behar nula sastraketan pixa Eskuneko dituneta, dan vaga biga biga causa da fiesta se te pacheta uavina ca la balanza suena mi chúa a que pum se han osaltuzara por tu te honta puta co enco atera de que Grandi xokea. Grandi xokea Ama Virginia hargazki ah, hartu Eta botan un airea <todos> Suaren darbara Biga <todos> Kantunekin bideoklip bat ere egin duzue, edo egiten ari zarete, edo... <güls> ba, egin bueno, e, genuen hori e, profundinan historiakin, galo, gu pentsatzen gano profundinakin, ba, ez duela dañarke zer hartuko, hori ba, ba, gure amak eta lehen guzuek tala, elabonduko pues, zutela, baina gultxekia eta hori zen genuen bano. Ba, bi mila euro eriztengan enan bideoklip akustiko bat egin gogu kantu bat eta pizkat hola saber, baten bat animatzen zen total bi egunetan edo hiru honetan lortu genula eta ataber izan genuen bueno hori muy marketing era eta hola izan bueno pizkat hola izan zen ba genukengogoare egiteko ezberdite akustikoa hagoan eh baita ere hori ez o gustatzen zaigu estiloa eta eta posi gabe duti gabe baina baita ere batzutan galdu egiten dira, bueno, ez da kit xetasun batzuk edo baita ere incluso e, e, kantua beste norabide batera eramateko aukera, eh, e, akustiko batean, bueno, izan zitekena. Jo jarreginen horre soto batean eta lagun e, txustata zerratekin gure, bueno, lagun, laguntzen diguten, laguntzen egute eta eta hola graagatu genuen besterik gabe, baren ba, eukango gaiteko hori, eta ba, idei horrekin, eta, eta listo, eta bo, uste dela akustikoan dakagun da, ekiko dugun gautzakarra... Ego esu momentuko zerbait izan zen, gainera momentuan bertan moldatu genuen abestia, ez da CD-an juntzen berdinagero, eta hori, oh, polita izan zen. Bideoklipan sinisten duze, diote? Bide hori ere hartuko duzuek? Bai, goga, gau, askotan aipatu egu oso estetikoaren kontu hori, eta eta guke abestiekin historia sortzen den momentuteik, bat denoak aguruan, bau, eta bestea, eta esaten genuen moduan e, ipuita hinkarokoa direnez, zunuski, bai, bai, gugoekin gau, e. yeah. zerbait egiteko. Zeuen burua aurkezteko modu importante bat dazuen ustez ere? Yeah, ez aimestea. Ez? Bueno, kobanek justa daukana esakonke ez dela haizu e, zen hori, beti laguntza baden denarren, ez? Bai, nik uste gabe, e, gaur egu hon, gaude begi ditatik entzuten musika, eta, eta etxeko YouTube entzuten musika, eta arduan ba, bihurtu dela horren ondoriz e, tresna bat bioklipa eta, eta marketing tresna bat ere. E, ba oso ondo baina ez dakit, guri intentsitatea eguna eta arigera bueltazuk ematen naiz eta oso talde zaiagaren adostasunetara hiltzeko ilt, em egitekotan e, beste, beste, e, beste lan estetiko bat egiteko beste lan bat sortzeko helburuarekin ez hain beste e, euki berdelako videoclip bat mm. edo e, edori aurkezpen edo modu e, on badelako dudi gabe egiten duenari osea egiten duena, ba, oso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 Bueno, alik eta ondoen e, pentsatu, zer gertatukoen da, zer nahi egu gertatzea, zer ze goera sortzen nahi dugun, eta, eta horren nara bera. Orduan, gura aurkezpena hori da, hori da, hori da dian hori batera, eta, bueno. Eta ikus dezala. Hmm. Eta kontzertu begira behira jarriko gara, e, diskatik e, zuzenikoetara laire alde ikuseko dugu edo e, beste zerbait da? Beste zerbait da, gabe, Mai. guk beti saten dagunako bane estenatokian defenditzen da, E, publikoarekin gertatzen den gauza hori da eta gure hortan pentsatzen goaz, e, azkenan hori da nahi daguna diskegin dugu ba, bueno, ez auto baitzate eta gure gana heldu daite zen baina beti ere bai, kontzerturagoa pentsatzen. Mm -hmm. Ba Nagogozat dela e, guk ez genuen talde sortu ez, erdun, e, guk ikusi genuen koan kanpotik. eta nihi ordu ez, ez da halako harrokkereri batiz nik e, bai lehenengo aldia bono, ba, auk, e, Bueno, de Navirausoko osoko lagunak betianik eta osoko jaitan jozten lengo kontzertua ta ni geiton itzen flipatua, eh, ez un ikusi olako proposamen bat eta holako ez? Bueno, kontzertua ta eta eta, eta ni gustu bai sentitzen dela, bueno, ez es es mundu gustiat duiga, eh, baina bai badagola, eh, ondo pasatzeko gonbidapen bat, oso oso zintzoa, eta oso sana, zeguon ondo pasatzen ai gara E, goian gaudenan ondo pasatzen ari gara, eta eta gombia hori dago. Eta arduan, e, bai, nik guzti badakela e, berezitasun hori. Nire ustez, eta nik hori hori pentsatu nuen, esan gaina zuzenan, esan nirean bono taldean sartu nire. Eta uhum. eta, eta ba, horregatik, nik guzti badagola behar bat euskal herrian, horokorrean, e, bai, ba, festarako musika behar dugu, baina ez e, beti funtzionatzen duten formulen alabelako festanako musika, ez? Eta sa, beste, beste norabide batean, e, e, jungo dena eta beste norabidean alaituko duena e, e, giroa, ez? Eta eta zentzu hortan da interesgarria netzako, ez? E, Naszen ditulako, bono bat, festa eta adantza, baina baita ere, ba, bono bat, beste estilo batzuk eta beste ikuspegi batzuk, eta, bueno, netzako hori hori da interesgarria, ez ezgarria. Baintzungo dugu azken aurreko kantu bat eh, irugarrena Pampin Puskatu en Fabrika Pampin Puskatu Eta ki, narte ziñak egiten ditukuketan Auzokoen -so barekari izan daiteze Ban, talderen lana ezagutu dugularik eh, garkuan, azken, kantu bat entzungo dugu, hori bai, erranen dugu, edizka behin plazaratuta eskuratzeko aukera ere badugula kontzertuetan edo bai, zunako baina? Horrengoz e, kontzertuetan eta, eta online jarriko dugu salgai e, atozen egunetan <risa> bai, ez dakite, dakite e, sondona eta gero gara saiatzen ere bueno, ba, nahiko genukere ba, jarri salgai bai Bueno, denaren batean eta bernetan, hori baina ikusten ari gera zen ze bait ara mo Cristo banan editia hori eta eta hori, Euskal Herri osoa zeharkatzea, jartzen diskoa, jasotzen diskoak eta eta hor pixkat, bueno, hori ari garandikan eh pentsatzen nola egin. Auto de Goizpena eta astetik guru dena zue, deneta zuek arduratzen baitaz eta lekidea. Bai, bai, kontzertu bai. dela, kontzertuak direla, eta... Oneako eta txarreako, ere. Eh? Bai, gero, bueno, ari geran e, bidean produkzioak ekin lanean, ba, igual kontzertuetan e, laguntzeko, e, bueno, ba, gorkudatzen eta, eta historietan, baina, bestela, bai, dena gure esku gelitzen da, eta, bueno, bai... E... Bueno, polita da, ze, ze derri gortua gaude e, adostasunetara eltzera, ez? Eta, ordon, mm. ba, izan da, prozesuat ere ezen txortan bueno, lan gehiago emandigo, emandiguna e, horregatik, ez? Azkenean e, ez gaude denak e, beti adoz, supuesto suposto, es? ez? Ezoa, ba, e, gauzatzuk ez ditugu berdin ikusten edo, ba, diseinuarekin egon dituzken ez da bai da ba, jo, ba, batipiak guztazio, beste ari batez, e, nola hitu dugu, E, zer dibideko zeretot batzeko, eta bueno, hori ere, bueno, ezak, indire hori polita egitzen zaitere e, jakitea, konstientizatzen zeraien gertatzen, ez, eta momentuen batean ere, esatea, bueno, ni gaia hau zaitu interesatzen, da, mm hende -hmm. sartuko, hori ere. Publikoaren atletik zenako arrera izan duzu, eh? Horain arte. Horna, e, oso polita. E, bagen un jendea horregondena ziratik, eta hori egia, ba, ba, superpozik eta ez, baina norentxe deskubritu berri un jendeak,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 igartze dute? Zuzeneko begira esan duzue. eskena eskenatokia eta publikoaren arteko distantzia hori apurtu nahi duzuela, edo apurtzen duzuela. E, zer nolako eman izaten dira? Diote, diskako kantuak eskaintzen dituzue, e, publikoaren arteko feedback hori bilatzen duzue, nola? Ba, oso antzagarria, e, esaten genun bezala, eta hori beti ez dakit oso ondo ez nola deskribitu Baina, bai, zen, Bai, ja. E, praktikamente, kantu berdina dira, pare bat gehiago jotzitugu, baina, baina, molak eta atzuk itizkiogo ere bat, batzuk luzatu edo, zati elektroniko batzuk gehiago gehitu eta... Mhm. Mm e, eta, bueno, ez dak, nik, nik uste da, gond berezitasunan, hori ez bilatzea, e... e... jendea ondo, ondo sentitzea eta, eta sentitzea, ba, bueno, ba gau, egun bat bari ba, pasatzeko, dantzaiteko eta eta disfrutatzeko, ba, igual horren ohituta ez gauden eh e, estiloan edo, edo, edo moldetan eta, eta hori da, hori azkentzen dagun beritztasuna, ez? gero ere ba nik uste dut ere, ba, e, ze instrumento ta se composición dagounes, ba ba esto akustikoa baita bost neska besteen batela eta, batelea, eta bueno, horrek ere eragiten dula Bueno, ba, beste modetan sartzea, ez? Eta gero, bueno, besterik gabe, supergando pasatzen dago, hor parrezetuen gala ta, ba, bueno, pa margen de relajatzen dela eta apurtu, apurtzen dela alako e, itxura, eh itxura, mm itxura -hmm. quería ni usted, eh matematik izango bez baina. E. Urrengo datak noiz dituzu? Ba larumat hontan Zarautzaiko gaztetxan egongo bera. Bai, hori arraio irratico festa batean Mozorro festabat, ba, elean te juteko, eta bai, bai, paranda elean tegongoak. Gero ekainaren batean joko dugu alternatibaren herrian iruñan. E, eta, bueno, hortizan badate batzuk e, dataren batean eduta, baina eta gero ekainaren hogeita iruan e, garazin joko dugu musikaren egunean. Uh -huh. Ez dakik gu handik norekin doala, baina, baina, bueno, zi horre ere polita izango ala hori. Eh, Dorni bane gara zira. Bai. Lehen aldia, duzue.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 Bueno, horre e-maila, kobantaldea abildua gemail.com, bestela Facebooketik, eta bai, bueno, gaur egoni guztetuz horre eixea dela, eh? esartzen zu koban edo zekize, eta tal daten izena Facebooken, da jak hortopatuko zu, eta, eta arrera beroa dugu meztu egin, guztaratzeko piat erantzuten, ze, ze guztia doka gunez e, e, sarbidea horrea, Hori gertatzen dena autogestio eta historietan, ez? Beste batek egiten du eta behar datzen, baina gu denak arruatzen geha denetaz, tardo ni nien jork ez du egiten, ez? Ez, bueno, larratzen dugu pixka bat, gehiago baina... Erantzuten dugu, lasa duzen. iratzen dugu, e. <laughs> <laughs> bai. <laughs> ba, orsongi, ba, ontar arte iritsi gara gorkoan, plazer bat izan da, eskertzen dizuetuna hurbilo izan da, endaiako estudietara, eta azken kantu batekin uratuko gure arteko solasaldia zure, zuen autoan. Vale, mi Se encantó. Yeah. Ah, güey. Climas resto. Climas resto. Va mi escar. Zuey. Sí, mi plazerutxahi jabil nintzen bai, irudi bat etorri zaiti berria ez pentsa izak izin zotai umana izenik duxu bat ekin hirko ditut nire eta zuren ariak arrastaka ez zantzaitez nire aldoan lora eta seksualen arteko